«Чи ж ви не розумієте?» – до чортової матері історично вириснула вона. «Що тільки я винен? Він був такий вразливий і беззахисний, а я?» «Перепрошую», – несміливо втрутився Юнг, – «але я не розумію, про кого ви говорите». «Як це про кого? Не клей дурня? Ти, паскудний облеснику, одягнули хлопцеві кайдани, а тепер граєте комедію? Ненавиджу вас!» «Пані Мацман вважає», – здогадався Барлсон – що ми затримали Уве Пелінга, підозрюючи його в убивстві її чоловіка. Принаймні, так мені здається. Поліс Мистарий Юнг полегко зітхнув і поквапився з поясненнями. Пана Пелінга не заарештували, немає ніяких підстав. У нього чудове алібі на критичний час. Безперечно, він невинний». Ці слова дійшли до свідомості пані Мацман. Бетен знову спробувала звестися і знову рішучись спротив лікароторсу. Він підбіг і взявши її легідно, але міцно за плечі, вклав на тапчан. «Лежи спокійно, Бетен. Тобі справді не можна сидіти». Цього разу жінка слухняно опустилася на подушку. На її напружене обличчя наплинув вираз полегшення і спокою. «Це правда? Уве цього не скоїв? Не міг зробити». Терпляче тлумачив Юнг. Наразі Уве Пелінг поза всякими підозрами. Муситиме відповідати лише за те, що поранив вас. Не хочу, щоб він відповідав за те, це була тільки моя провина. Проте звинуватять чи ні пана Пелінга за тяжкі пошкодження тіла вирішить прокурор. Слово чести, це вже не моє діло. У своєму рапорті я подам тільки факти. На ваше свідчення перед прокурором також матимуть велику вагу. А зараз я хотів би поговорити з вами про інші справи. Пане полісмейстаре, втрутився Торсу, звертаю вашу увагу, що моя пацієнтка в дуже поганому психічному стані. Вчора її серйозно поранили, була в шоку. Допірої півночі я зміг дати їй заспокійливі засоби. До того часу мучилася фізично і психічно, потім заснула. Сьогодні вранці прокинулася і тут же дізналася, що вбито її чоловіка, новий шок, тож я рішуче вимагаю відкласти допит. «Я хотів не допитувати пані Мацман поспіхом, виправдався юних, а лишень трішечки побалакати з нею». «Дядечку, не придурюйся!» – крикнула Бетон. «Можу розмовляти з усіма і про все. А можуть мене й допитати». «То питайте, про що хочете». Торсу знизав плечима і підійшов до білого столика, на якому стояв його чорний лікарський саквояж. Узявшись пальцями за його ручку, він сказав... З медичного погляду заявляю, що пані Мацман не у відповідному стані для поліційного допиту. Полісместарий Юнг знехтував цю заяву і знову спитав поранену. «Ви готові відповідати на мої запитання?» «Так. Пробачте мою поведінку. Постараюся вичерпно відповісти на все, що ви мене запитаєте». «Дуже дякую». «Почнімо з простого і суто офіційного. Вчора між 22 і 23 годинами ви не виходили з цього приміщення?» «Теж це було неможливо», – підвищеним тоном відповіла Мацман. «Гляньте на мою ногу», – кивнула вона на бандаж і дроти. «Ви ж, мабуть, не підозрюєте мене у вбивстві власного чоловіка?» «Я нікого не підозрюю, повинен тільки поставити всім оте формальне запитання. На нього відповідатимуть усі мешканці цього клубу». Так мусить бути. Якщо йдеться про Беттен, долучився лікар, можу вас запевнити, що з цієї кімнати вона не виходила. Це фізично неможливо. Зрештою, я весь час перебував з моєю пацієнткою. До часу, коли подіяли прийняті опівничі заспокійливі засоби, я не покидав її ні на мить. Тобто, до якого часу? Чемно, але настійливо спитав Юнг. Бетан заснула близько першої ночі. Я почекав ще хвилин п'ятнадцять і вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Торсу й далі бавився ручкою свого лікарського закояжа. «Спасибі, кивнув головою Полісма стара, Юнг. Ви, пане Торсу, дуже мені допомогли. Тепер звернувся він до жінки. Я б хотів, щоб ви сказали мені ось що. Ви не здогадуєтеся, хто міг убити вашого чоловіка?» Мацман спантеличено глянула на нього. Хто вбив Егіла, та хто б його міг убити, не знаю. Звичайно, спершу я думала, що на вона замовка, прикусивши губу. Ви ж знаєте, що я думала, нещастя, це виявилося неправдою. Юнг притакнув кивком голови. Дуже добре вас розумію, знаю, кого ви підозрювали, втім це природно, але тепер, коли ви вже знаєте, що ваші підозри були безпідставні, чи не зволи б ви задуматися над моїм запитанням? Може, ваш чоловік боявся чогось, може, мав якихось ворогів? Гіл мав би когось боятися, не думаю, він був такий упевнений в собі, такий упевнений. Не задумалася на хвилинку Бетен і рішуче сказала, та ні, Егіл не боявся нікого на світі. Це було не в його стилі. Він був твердий, горішок, дуже твердий. Часом мене це навіть лякало. На вороги, нагадав, Полісмистара, чи були в нього вороги? Вороги? «Не знаю», – розгублено розвела руками жінка. «Напевно були, адже він провадив так багато справ. Та тільки я дуже мало знала про його діяльність. Справді мало, знаєте, в її голосі відчулося заклопотання. Я була йому жінкою сьогодні місяць. Егіл не втаємничував мене у своїй справи. Ми й часу на це не мали. Не знаю, чи зможу вам допомогти. Може, в Егіловому минулому було щось таке, що стало причиною вбивства, але я про це нічого не знаю. Справді не знаю». Юнг незадоволено почухав щоку. «Шкода. Дуже шкода, пані Мацман, що ви не змогли нам допомогти. Можу вас запевнити, ми зробимо все можливе, щоб злочинця не минула кара. Обіцяю вам це». Поліцайи вже прямували до виходу, коли Мацман схвильовано Холіоного «Панове, я пригадала щось важливе. Вилетіло мені з голови, бо ж це неістотне якісь дурниці. Принаймні, тоді здавалося неістотними дурницями». «Слухаю вас», – зупинився на прозі Юнг. Разом з весільними поздоровленнями Егілові прийшов вирок смерти. Дуже його це знервувало. Що, здивувався полісместар. вирок смерти? Яка сідівацька анонімка, чоловік показав мені і я потім викинув у смітник. Що там було написано? Менш-більш таке. Революційний трибунал Народної армії визволення Швеції засуджує Егіла Мацмана на смерть. Було там також щось про визискувачів, кровопивців і буржуїв. «Я ніколи не чув про якусь армію визволення Швеції», – задумливо проказав Юнг. «Лебонь такої взагалі немає». Те саме, сказав Йегіл, але зауважив, що жарт дурний, влучний, Коли жартівник повторить його комусь в бойогузливішому, матиме велику тиху, спостерігаючи, як жертва дотепу судомиться зі страху. Вам не здавалося, що ваш чоловік здогадувався, хто це так по-дурному пожартував? Ні, мабуть, не здогадувався. Лише сам пожартував, що коли б викрив того веселона, теж надіслав би йому вирок. тільки підписаний Комітетом світової контрреволюції. Що сталося з цією анонімкою? Негів подар її і виконав у кошик. Шкода, треба було все ж таки повідомити поліцію. Щодо цього... «Ніколи не варто вагатися», – повчально зауважив Юнг. Краще перевірити 100 фальшивих сигналів тривоги, аніж прогавити один справжній». «Крім вас і вашого чоловіка, хтось бачив цю анонімку?» «Ні, вона була у приватній кореспонденції Егіла. Виявив її при мені ж. «Дякую. Дуже дякую за інформацію», – закінчив розмову Полісмистера Юнг. Напевно, вона пригодиться слідству». Вони вийшли на двір. І далі падав дощ, навіть іще дужче. Оголені люди зникли. Зводячи комір піджака, Барлсон сказав, «І все ж, шеф, таки тупарамуси. І то наші місцеві. Ви в це вірите?» «Не дуже, синку, але тут вірити чи не вірити – це справи не стосується. Мацман офіційно нам заявила, що її чоловік дістав лист із погрозами. Ми не можемо заплюшувати очі на цю заяву. Ти уявляєш, що було б, якби в Стокгольмі дізналися, що ми злегковажили зізнання пані Мацман. Ми могли б тоді попрощатися з посадами. Ти б іще зарадуй собі, бо молодший і спритніше, а от я не вмію робити нічого іншого, крім того, що роблю». Я б дуже переймався, якби мене потурили. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Будемо сподіватися, але наразі ходімо туди, де не падає дощ, і спокійно поміркуємо, що робити далі». Вони пішли до канцелярії клубу. «Непогано було б хильнути півця, нарікав Юнг. На жаль, це заборонено. НАТО вже серйозна ця справа, щоб навіть у дрібницях не дотримуватися положень і статутів». Якби ці тупоголові стокгольмські критини пронюхали, що ми провадимо слідство, як вони це гарно характеризують під впливом алкоголю, то не хочу навіть і думати, щоб тоді коїлося. «Що ж, синку, – поживався він, – годі вже марнувати час? Берімося за роботу, щоб ти запропонував?» Барлсон, вигідно вмостившись у фетері, тому самому, що і під час вчорашньої розмови з пані Лундін, курив сигарету і тупо видивлявся на штуру. Не спи, хлопче, розсердився присмистарий Юнг. Час біжить. За годину матимемо на шиї отих бісових жевжиків із Стокгольма. До того часу ми повинні якось відзначитися, бо буде нам непереливки. Мусимо подати їм хоч якийсь план дій. План простий, озвався Барсон. Треба зв'язатися зі спеціальним відділом у Стокгольмі і сказати їм про анонімку. Може, вони щось знають про цю народну армію визволення. В їхніх реєстрах є всі такі дурнуваті організації, навіть найбільш засекречені, про яких не знають навіть самі їхні члени. Це перше, що нам належить зробити. Друге – негайно попросити пані Лундін, що вдала нам список усіх членів клубу і всіх осіб, що тепер є на цій території. Потім треба буде усіх їх ґрунтовно допитати. Кожен мусить дати алібі на критичний проміжок часу. Ну і нарешті дізнатися, як справи з цим живоплотом. «До чого ми зволікаємо?» – злостився Юнг. «Треба якнайшвидше розшукати цю стару черівницю». «Ще встигнемо з нею побалакати», – сказав кримінал-асистент, не змінивши пози. «А поки що послухайте лише, що мені прийшло на гадку. В мене немає ніяких доводів, що так насправді було, – застеріг він. Усе, що я кажу, – це тільки витвіру яви. Хай там як...» Та над цим варто поміркувати. У цій справі є кілька дрібниць, що якось допасовуються до моєї концепції. Кажи, синку, поважно відповів Юнг, видобувши з кишені сигару, я весь перетворився в слух. Він слухав уважно і не перебував. Виклавши всі свої міркування, Барлсон не міг прочитати на обличчі свого начальника, яке від них враження». «Ні, де правди, діти, – буркнув Полісмистаре, – буйна у тебе уява. З такою уявою марнуюся в поліції. Бувши тобою, я тут же пішов би у відставку і взявся до якоїсь іншої роботи, наприклад, писати повісті чи заснувати підприємство видобутку вугілля на місяці». «Послухайте, – спалахнув Барлсон, – мені все ж здається, що моя концепція логічна. Не бачу в ній помилок». У всякому разі вона пояснює, як саме гола людина з пістолетом могла увійти в мацмані у будиночок і не викликати ніякої підозри. А хіба я кажу, що нелогічне? Більше того, син Кук, ну, Юнг, ця твоя концепція дуже мені подобається, одначе заковика в тому, що ніхто і ніколи не зможе її обґрунтувати. Якщо твоя версія слушна, то був би це найспритніший злочин, з яким я зіткнувся в житті, але ж... Спохурнів він. «Це неможливо довести». Вбивця міг зробити якусь помилку. Наразі ми не знаємо, яку саме, але на її слід ще можемо натрапити. Могли його, мабуть, підвести нерви або зайва самовпевненість. Юник з пересердя струсив попіл із сигари. «Морочиш голову, хлопче, це тільки кажуть, що немає досконалого злочину. Поживеш трохи і побачиш чимало випадків, коли злочинцеві нічого не щастить довести. Я вже бачив кілька таких. Це, напевно, буде ще одним». Треба шефе, пошукати пістолет, яким скористався вбивця, запропонував Барлсон. Ти ж Лебонь не гадаєш, що він і далі тримає його у себе під подушкою? Не гадаю. Цілком певно, що пістолет виконато десь у кущі, і старанно заметено усі сліди, але ж повинен бути десь поблизу, і ми його знайдемо. Коли вже матимемо зброю, можна буде спробувати не відтворити її історію, віднайти її попередніх власників. «Морочиш голову», – пирхнув Юнг, похлинувшись димом. «Той, хто зміг придумати таку історію, забезпечився і з цього боку. Ручуся, що ніколи не знайдеш навіть найтоншої нитки, яка поєднала б цю зброю з злочинцем». «І все ж треба спробувати», – непевнено сказав Барлсон, – «адже ж мусимо з чогось почати». «А то ж мусимо, не повчає мене», – буркнув полісместара юнг, придушивши попільниці наполовину викоруну сигару. У двері постукало. Обидва ручкою повернули голови, двері стихарипнули, на порозі стояла Лондін. Дощові краплі стікали капюшоном, що прикривав від мокрити її ошатну зачіску, але поза тим секретарка виявилася ідейною і витривалою натуристкою. Струмені її краплини води вільно спливали її голим тілом. — Можна війти? — Чемно спитала вона. — Не заважатиму? «Ну, звичайно ж, що не заважатимете, ти», – поквапився з відповідді Барсон, виручивши свого начальника тою, здививши мокру Лундін отерів. «Я б хотіла взяти деякі папери». Пані Лундін підійшла до столика і, стоячи біля Юнга, відімкнула шухляду. «Не знала, що ви тут», – сказала вона, тому послала Барбру до ізолятора. «Я вважала, що ви ще розмовляєте з Мацман. Медсестра хотіла вас побачити, сказала, що згадала щось важливе, тому поліцеї зірвалися» на рівні і перекинулися багатозначними поглядами. «Куди ви її послали?» – майже крикнув поліс мистари. «До ізолятора? До пані Мацман? Я думала, що ви...» Вони не дослухали, Вибігли на двір, у дощ, не зачинивши по собі дверей. Пані Лундін нерухомо стояла біля столика і видавлялася в розчахнутій навці ж двері. Не звикла, щоб чоловіки ось так закінчували з нею розмову. Задихані, змоклі, Барсон з Юнгом добігли до ізолятора, енергійно постукали у двері і, не чекаючи дозволу, увійшли. Мацман все ще спочивала, на лежанці курила сигарету. Торсу пив зі склянки молоко. Вони кинули оком на прибульців. «Що сталося?» – спитав лікар. «Ні», – відповів Юнг. «А ми прийшли подивитися, чи нема тут Барбру». «Барбру?» – здивувався Торсу. «Я гадав, що вона вас розшукала». Вона шукала нас? Так. Моя медсестра була тут хвилин 15-20 тому, десь чверть години тому, еге ж? звернувся медик до Бетен. Та десь так, спокійно відповіла вона, затягшись димом. Чого хотіла ваша медсестра? Була дуже-дуже схвильована. Я її взагалі не впізнав. Завжди така спокійна і урівноважена. То чого від вас хотіла, Барбру?» – настіливо перепитав Юнг. Сказали мені, що хоче в чомусь признатися поліції. Так вона сказала, га? «Беттен». Так, дядечку. То я й сказав, що поліція вийшли звідси півгодини тому. Барбару побігла шукати вас. А її бо не знаю, де вона тепер. Напевно, шукає по всіх усюдах, була дуже схвильована, треба її знайти. Певну річ пошукаємо. Гукнув Баррацуно вже з Запорога. Дякуємо за інформацію. Ми сестру знайшли вже за кілька хвилин. У лікарняному ізоляторі сонячного клубу голці не було де впасти, а водажі ходили тільки першого кримінала сестен Барсон і полісместари Юнг. Решта, яке личило ширим членом клубу, світила голим тілом. Вишукана пані Лундін, диміла неодмінною сигаретою, лікар торсу, сопів, розгублено, сплітаючи, розплітаючи на животі, товсті, наче сердельки, пальці. Бетн Мацман була бліда і скуйовджена. Уве Пелінг присів на почіпки біля тапчина пані Мацман і водив за нею баранячим поглядом. Як вам уже відомо, провадив річ Юнг, стався ще один трагічний випадок. Це вже третій за кільканадцять годин. Барбру Гансон скоїла самогубство. Оскільки ви останні, що бачили, потерпіло живою, попрошу вас розповісти про останні години її життя. Першим, напевно, буде пан Пелінг. Аж за добру хвилину Бороданю тямився і зрозумів, чого від нього хочуть. «Нічого не знаю», – промимрив він. «Коли ви пішли, Барбру сказала, що саме закінчує чергувати і залишить мене самого». «Вона була схвильована?» – з натиском спитав Торсу. «Дуже схвильована? А вже ж!» Ні з того, ні з цього, пожвавившись, вигукнув Пелінг. «Дуже!» «Потім вона пішла собі, і я залишився сам». Пробилькотів він раптово зламаним голосом. «Дякую, вічливо скилив голову полісмастаре. Тепер ваша черга, пані Лундін». Пані Лундін характерно знизала плечима. Щоразу цей рух наводив бардзуну нагадку староятника, який пробує крила. «Я вже сказала вам усе, що мала сказати. Я перестріла Барбру біля господарчої частини. Вона сказала, що хоче з вами побачитись, бо щось пригадала. Я направила її до ізолятора». «Не видавалось мені розхвильованою, радше стомленою і невиспаною?» «Спасибі вам, подякував Юнг, і звернувся до лікаря. Слово за вами, пане Торсу». Лікар повторив те саме, що криміналісти чули від нього, шукаючи Барбру. Не додав нічого нового. Пані Мацман мовчки підтакували йому. «Що ж, – сказав полісмастаре, – це, мабуть, усе, школа, що ви не пригадали нічого нового, а воно передалося б». З'ясувались певні обставини, про які ви ще не знаєте. Отеж у будиночку панни Барбру в ліжку, на якому ми її застали, був схований пістолет. Звичайно, що рано для якихось висновків, ще не зроблено експертизи, але можна гадати, що вчора ввечері з цієї зброї стріляли. Неглушник на пістолеті? О, такої! Гукнула пані Лундін геть, згубивши всю свою гідність. Не може бути! Барбру? Оця дівчина мала б... Пані Лундін затнулася і недовірливо видивилася на юнга. Запанувала тиша. Чути було тільки подихи і репіння стільців. Першим отямився торсом. Так, стихо озвався він. Це схоже на правду. Бідна Барбру. Вибачайте, що так кажу, але я любив це схибнути дівча. Ніколи б не сподівався. Вбила пана Мацмана, а потім... Не витримала нерви. Хотіла зізнатися, але врешті зламалася і наклала на себе руки. Як вона загинула? Отруїлась, тихо відповів полісми юнг. Мабуть, не мучилася. Чи ви всі подаріли? Вириснула Лундін. А ви що, з глузду з'їхали? Барбру вбивця? Навіщо їй було це робити? Коли? Як? Пана Барбро, спокійно пояснив Юнг, могла застрелити пана Максмана. Сиділа біля непритомного пеленка. Кожної миті мала нагоду відлучитися, зайти до Максмана, вбити його, потім піти до свого будиночка і сховати пістолет у ліжку. Певна річ, ми не знаємо мотивів її вчинку. Але бо мотиви знайдуться шепнула Максман. Я добре знала цю дівчину. Вона ненавиділа Егіла, ненавиділа його як символ буржуазії і капіталізму. «Барбру була крайня екстремістка». «Ви припускаєте, – скептично зауважив Юнг, – що Барбру вбила вашого чоловіка з ідеологічних міркувань?» «Не тільки, були ще й інші причини, але про них мені справді важко говорити. Не хочу про це». «Я вас прошу, це серйозне діло. Мусите сказати нам усе, – виголосив полісмистара. Задля розкриття істини це обов'язково». Бетан Мацман трохи повагалася, і так нервово прикосивши губу, видушили з себе. Гаразд, скажу. Барбру була психопатка і сексуально збочена. Багато місяців накидалася мені зі своєю симпатією. Поки я була зуве, ніжно глянула на Пеленга. Барбру ще надіялася, що не відіб'є мене від нього, але коли я покохала Егіла, вона втратила надію. Страшенно ревнувала до нього, а ситуацію погіршувала ще й те, що Егіл був, за словами Барбру, «буржуй». Це все, мабуть, сплелося докупи, і щоб то мені раніше про це подумати. Бетен, що ти верзеш? голос пані Лундін кипів люттю. Барбру була ли з біянкою? Та ж вона безнастанно вганяла за хлопцями. Адже ж це, власне, ті патлаті халамидники давали їй паршиві брошурки про бунт молоді та маоїзм. Крім того, Барбру натуристка. Натуристи не бувають з боченцями, це науково доведено. Засапана і розлючена вона змокла, але й далі була на поготові обстоювати свої погляди. Полісместарий Юнг приїзнув, сміхнувся до неї і сказав, «Отже, ми узнайомилися з двома думками про Барбру Гансон. Сталося так, що мій підлеглий, перший кримінал-асистент Барлсон, має ще одну теорію. Пропоную дати йому слово». Всі очі спинилися на першій Барлсоні, що досі мовчав, а він кашлянув і, усміхнувшись, Несміло почав. Ми чули виразно сформульовану теорію, що Барбру Гансон з особистих та ідеологічних мотивів учора ввечері застрелила Егіла Мацмана. Сьогодні вона, замучена докорами сумління, спершу хотіла віддатися в руки поліції, та потім передумала і сама собі визначила кару. Одначе, здається мені, що це хибна теорія. «Тут я повністю згоден з пані Лундін. Більше того, гадаю, що Гансона ж ніяк не наклала на себе руки. Її навмисне отруїли. Отруїв той, хто кілька годин перед тим застрелив Егіла Мацмана. Цікава теорія. Буркнув під Торсу, не перестаючи бавитися своїми пальцями. Та тільки я не збагнув, як це могло статися». Зараз багнете, тільки, будь ласка, не перебувайте, ввічливо попрохав Барлсон. Отже ж, ця історія почалася кілька місяців тому. Бетон Торсу, бідна як церковна миша, але чистолюбна дівчина, перебувала разом зі своїм нареченим, не дуже вдатним художником Пелінгом у сонячному клубі. Клубним лікарем був і досі є пан Торсу, її дядько. Взять жила собі тихо і мирно, нікому не зважаючи, але тут у клубі з'явився егіл... Мацман – майбутня жертва. Зазіхнувши на його мільйони, ці троє затіяли сатанинську змову. Не знаю, кому саме спала така гадка, але це лебонь не дуже важливо. «До чого це ви хилите, пане поліцаю?» – тихо спитав лікар. «Нагадую, що є відповідні параграфи про наклеп, образу й обмову. Вони стосуються і співробітників поліції». «Пане Торсу, ви дізнаєтеся, до чого я хилю. Наразі ж прошу не перебувати мене. Подасте на мене скаргу трішки пізніше. Барсон осягнув поглядом зібраних тут людей і поїв далі. Отже, було це так. Панна Беттен упіймала сельця Мацмана і вийшла за нього заміж, а тоді, перегодивши кілька тижнів, вони взялися здійснювати свій план. йшлося про те, щоб здобути мільйони, запевнити усі трійці непорушне алібі і знайти жертовного козла. При пані Лундін Пелінг вистрелив у Бетен Мацман. На дворі лікар торсу чекав на те, тому тут же з'явився. Забинтував рану пані Мацман, а Пелінгу увів Ларгактил. І наказав пані Барбрум, медсестрі цілу ніч чергувати біля нього. Потім він разом з пораненою Мацман залишився в ізоляторі. Я теж відіграв призначену мені роль. Поліцію повідомили, тож я з'явився. Побачив те, що мав побачити, а в майбутньому міг стати важливим свідком, який мав би підтвердити, що Мацман був живим ще кілька хвилин по 11-й і загинув пізніше, коли вся трійця мала залізне алібі. По наглій смерті Мацмана дві доби автоматично опинилися під підозрою. Це Беттен Мацман, яка стала власницею мільйонного спадку, її колишній коханець Пелінг. В обох забезпечене алібі. Пані Мацман унерухомлена. А до того ж має ще свідка, отже вона не вбивала». Другий підозрюваний, Пелінг, дістає велику дозу заспокійливого засобу і під контролем панни Барбру спить сном праведника, тому можна і з нього зняти підозру в вбивстві. Залишається третя особа – лікар Торсу. Він, здавалося б, мав бути поза всякими підозрами, адже на смерті Максмана лікар нічого безпосередньо не виграє. Зрештою, у нього теж ідеальне алібі. Дружина потерпілого підтвердить, що Торсу ні на мить не відлучався від часу, коли я попрощався з ними, аж до півночі, коли він дав своїй небозі заспокійливий засіб. Одне слово – все в порядку. обоє зробили собі взаємне залізне алібі. Зразу ж після того, як я пішов із соняшного клубу, доктор Торсу подався до мацмана. Той не здивувався і не заспокоївся. Приймає лікаря лежачи і балакає з ним про стан здоров'я жінки. Під час розмови торсу виймає із свого лікарського сакуяжа пістолет і стріляє в Мацмана. Коли я побачив оцей сакуяж, Барсон кивнув на чорну валізочку, що стояла на столі, прийшла мені гадка, що у голої людини це ідеальний сховок для зброї. Побачивши голого торсу з пістолетом, Мацман принаймні занепокоївся б, ну а лікарський сакуяж це звична річ». «А ви це вигадали», – несподівано втрутився лікар. «Історія зовсім як із поганенького детективу. Марнується в поліції. Ви здібна людина. Дуже жаль, що буду змушений подати на вас у суд за наклеп і образу шкода. Поки що не поспішайте подавати в суд, я ще не сказав усього». «Чи ми справді мусимо вислуховувати цю маячню?» – вигукнула Беттен Мацман. «З мене вже досить». «Потерпіть ще хвилинку», – вічливо звернувся до неї юнг. «Дозволимо першому кримінал-асистентові висловитися до кінця». Кивком голови Барсон подякував начальнику глибоко відітхнув і повів далі. «Вбивши мацмана». Торсу пішов до будиночка Барбру Гансон і сховав пістолет у її ліжку. Потім повернувся до Беттон Мацман. Знав, що рано чи пізно поліція обшукає територію клубу і обов'язково знайде зброю. Тоді Барбру опинилася б у прикрому становищі. Я вже казав, що у неї була можливість убити Мацмана. Барбру не мала алібі. Ну, а пані Мацман постаралася б у чому, зрештою, ми щойно пересвідчилися, щоб знайшлись більш чи менш вірогідні мотиви вбивства. Здавалося б, усе складається якнайкраще. Однак несподівано виникли труднощі. Сьогодні вранці до торсу прийшла Барбро і заявила, що неодмінно хоче поговорити зі слідчими, бо не сказала про щось важливе. Лікар перелякався, навіть не уявляв, про що медсестра хоче повідомити поліцію. Може, Пелінг... «Проговорився? Може, Барбру зауважила щось таке, що не було призначено для її ока?» І Торсу геть розгубився. Замість спокійно чекати розвитку подій, вирішив негайно позбутися небезпечного свідка. До того ж, мертва Барбру була б ще кращим жертовним козлом, ніж жива. Користаючи зі свого лікарського авторитету, переконав її, щоб іще перед розмовою з поліцейськими ковтнула кілька пігулок, які він їй дав – і у щось одначе одягнулася, бо недовго і застудитися. Медсестра подякувала, взяла таблетки і побігла до свого будиночка. «Юначе!» В голосі Торсу броніло кепкування. «Звідки хай мучорти взяв, що я сказав цій дівчині берегтися застудити? Мабуть, ясновидець, тобі б у лунапарках виступати». «Не варто глузувати, пане Торсу», – лагідно усміхнувся Барнсон. «Я знаю, що ви сказали їй це». «Попросту пана Барбру нас про це поінформувала». Оцю мить полісьми старий юнг спроквала, натиснув на клямку вхідних дверей. «Увідіть, будь ласка», – сказав він. На стала Барбру у супроводі двох поліцайів. Хлопці були явно збентежені, медсестрані трохи, я мокрая. Медсестринський очіпук втратив свіжість і цупкість, але дух барбру не зламався, не скидалась на самогубцю. Труснувши мокрими грудьми, вона трохи збуджено сказала: Пане лікарю, я не прийняла тих пігулок, що ви мені дали. Вже хотіла була їх ковтнути, але нагодилися оці два пани з поліції, чи справді тільки мали мене вбити. І чи правда, що ви засунули під мою подушку пістолет? Торсу скам'янниву. Його рухливі долоні, сплетені на відвислому животі, завмерли, щоки брали сірої барви. Він мовчки витріщився на дівчину. І тут кімната наповнилася криком. Нестямним жіночим вереском. Бетан Мацман не витримала нервової напруги. Усі зірвалися з місць, постало загальне замішання. Мацман вирішала добрих кільканадцять секунд. Припинивши вирішати, стала говорити. Звертаючись до лікаря Торсу, вивергала з себе потік безладних слів. Важко було її зрозуміти. На цьому белькотінні повторялося одне і те саме. «Я ж казала, щоб ти не давав їй тих таблеток!» «Я ж казала, щоб ти не давав їй тих таблеток!» Торсу заціпаніло мовчав. Скоцюрблений пелінг, здавалося, прагне одного – «Розчинитися в повітрі». Незважаючи на гармидар, Барсон нахилився до лікаря і приязно шепнув. «Лікарю, пані Мацман має рацію, ця штука з ліками була зовсім непотрібна. Барбру не мала нам сказати нічого цікавого. Пригадала лише, що вночі покидала Пелінга не двічі, а тричі. Вона дуже акуратна дівчина, тож хотіла спростувати власне свідчення». «Бачиш?» – вів далі мову перший кримінал-асистент, розмазуючи виделкою по тарілці апетитне філе морського язика. «Уже вчора ввечері прокинулись у мені певні сумніви. Наприклад, отаранав Бетон Мацман. Дістала у стегно кулю дуже малого калібру». «Не розуміюся на медицині, але деякі речі видалися мені дивними. Якби куля зачепила кістку або якусь важливу артерію, потерпіло, належало б відвезти до лікарні. Якщо ж ні, то ні, але у всякому разі така вогнепальна рана не вимагала б такого дивного бандажування, яке застосував лікар торсу. І ти б подивилась на ті дроти». Тепер мені зрозуміло, ці дроти призначалися не для здоров'я, Мацман. Вони мали переконати мене, що поранена зовсім не може звестися з ліжка. Служили й для алібі. Барлсон проковтнув шматок риби, запив холодним молоком із порцелянового кухлика і додав. Тоді, звісно, я цього не знав, але таке дуже здивувало мене. І ще одне. Ця загадкова анонімка, яку Мацман начебто дістав у день весілля. Ніхто не бачив тої анонімки. Беттен – не дуже вправна актриса, трохи збилася у своїй ролі. Одним духом виповіла, що Мацмана ця анонімка знервувала, і що жартував собі з неї. Якось я не міг повірити, що такий лист справді був. Навіщо ж Беттен сказала нам про нього? Навіщо сказала саме тоді, коли ми виходили? Це скидалося на імпровізацію. Я задумався, яка мета цієї поспішної брехні? І пригадав книжку Маркузе, яку читала Барбру. Невже ж побрехенька про анонімний лист мала звернути нашу увагу на цю молоду дівчину? — Візьми собі ще морського язика, — сказала Ая і підсунула до чоловіка салатницю з рибою. — Принесу тобі ще молока. Засміявшись, вона спитала. — Гонги справді не носять ніякого одягу? Накладаючи собі на тарілку нову порцію філе, Барлсон притакнув. Жінка встала за стулу і пішла до кухні. Як було у них заведено, за вечерею Ая ні у що не вдягалася. Коли повернулася, несучи глечик молока із холодильника, пер окинув її закоханим поглядом і сторбовано зауважив. «Чи не здається тобі, що сьогодні холоднувато? Може б тобі таке щось накинути на себе?»